Hola i benvinguts a un directe super anomenat Nisukata de grups. <ríe> és un maridatge de és un maridatge de punki centrat amb amb un, un vi, vi d'aquells de solera anomenat eh, l'Hendacaris Muertos. Sí. Eh, sí? Seria un celler, quasi, un més complit. Eh, sí. sí. cada, cada, cada, sí, sí. cada disc és una ampolla. Un I en unes botes. Cada disc és una bota i cada cançó una ampolla. Eh? Ah, això, això. Seria, aquesta seria la metàfora. I, bueno, això, aquí ens trobem amb el doctor Aids, amb el doctor Jota i jo, jo mateix, àlies Nisso. Quants doctors en aquest planeta, eh? Sí. Estic malalt, però dos doctors poden poder, poder... <ríe> Els episodis de la vida. Són... Pensa que ho cobrem de barat, ho, eh? ho cobrem barat. La sessió, la sessió. Avui... mira, per tu, Per tu, 20 euros. Ah, ja passaré a pagar-ho. I si vols et faig el preu d'amic. Són 20 euros més. Eh, no, 20 euros igual. <ríe> Però amb, amb, amb gràcia. Molta. Molta. Qui m'ha fotut el matxero? Sí, si compte. Ningú. Ai. Bé, bueno, doncs pues això, especial l'endegaris mortos, senyors. Eh... Oh, sí, Un senyors que són de Naferroa, alias Euskal Herria, que a ells no els sí. agrada gaire. Però bé, bueno, són la capital, són els bascos de Monte i critiquen crítica política avui, toca. Ah, que sí. critiquen. Que critiquen. Política. Crítica política, social, eh, bé... Bueno. De tota mena. Política dental, també. Ara no me'n recordo, però segur que n'hi ha alguna. Política mandibular. Per dentistes segur que en tenen alguna. Engeguem, engeguem. Uns punquis hiperventilats i pim-pam. Doncs vinga, som-hi. Un russol o cistiaga 1 del disc Cicatrix en la Matrix. exacta. I no podem ficar-les totes, però també recomanem l'urussol o cistiaga 2, que també està molt bé. Però oh, vinga, som-hi. Boig. I ara podem parlar sense que es gravi. Boig. Gravi ni s'emeti. Oh, s'està gravant, també. O oh, no. El miedo a ser descubierto me provocó una erección Tú estabas en guerra cera en el frente Yo no estaba de tu lado, estaba en la cera del frente A mí me daba igual si eras gallo o si eras hetero. Yo solo te la quería meter por el maletero Yo no entendía tu lucha No me creía lo que oía Me la cascaba en la ducha Mirando tu fotografía Tantos muertos a tus espaldas No podía ser verdad soñaba comer de la espalda fusible lo no pudieron taparte parecías impetible polis y polizones te pisaban los tacones las malas lenguas decían que vivías con una tía compartías piso franco se tiraba los del comando yido ya lo perría años os no montabais en el baño porque aparte de matar ella sabía fornicar. cuánto daño neu parlar, neu parlarem. Eh... molt bé. Unga, unga, unga, unga. No tinc pensos, però el unga, un, sí. Joan. Joan, unga, ens van deixar. De franc, està a una cançó. Eh, no parla directa, no ha entrat dins de la selecció, però jo jo penso que portem al cor. ara ens toca la unga, la chunga, no la unga unga unga, unga. Yeah. No, ahora ahora que tocaba, ahora Ah, tocaba Beto, no. Sí. El Chacurra. Claro. Ah, sí. Y disco se habla español. El Chacurras, Campora, Chacurra, Campora. Campora. Campora. Chacurra. Ya está, esto es lo que tenía Godi. Chacorrada, chacorrada, pero de la buena. ¿Qué te ha pasado? Todo el, el último chacurra yo te odiaba y tú también me odiabas Y vuelve estelaremos en la rico De colegas y de buen rollito Contaremos batallitas recordando viejos tiempos Jugaremos a escondernos otra vez en los lábados Desde que te fuiste las cosas han cambiado Tu puesto ahora loco, un manchulo, putas de gimnasio A lloro tu barriga y tu mostacho Yo iba a Mónica y tú ibas rayado Porque tú eras el último Shakurra Yo te y tú también me odiabas ¡Tú! Shakurra, yo te odiaba y tú también me odiabas Tú eras el último Shakurra, yo te odiaba y tú también me odiabas Si vuelves te haremos el arricón de colegas y de buen rollico Contaremos batallitas recordando viejos tiempos Jugaremos a escondernos otra vez en los dábamos És mal que no havia connectat al micro perquè em fots aquest, eh? Home, ja ho sé que no, però jo t'aviso, a més a més, va, és igual. Bueno, Deixem-ho estar, ara... Deixem estar perquè... Eh... Espera, espera, espera, aquesta cançó, per si algú no entès, que aquí també ho vam viure, això, ah. quan la Guàrdia Civil enyora tu barriga i tu mostatxo, ah. eh, que tots eren odiats per tots, però llavors van entrar els xuloputas del gimnàzio, saps? I això també s'hi van trobar allà dalt, i que és pitjor, i que, bueno... És una, és una poesia. Pues van, es van trobar desfranats. Ja el deia la prima, que no el deixis en xerrar gaire. Paraula de prima. Bueno, escolta, comem-me... Què? La Franja. De la França de Gaza, comem la... Gaza, un territori hostil eh, al llarg de, de la història del Mediterrani, ha sigut de ningú i de tothom, i vinga, que ens la mengin. Comemela la franja de Gaza. Professor, això mestra di... no no ho he entès. El professor d'història no. eh, no. està patint, està patint. Eh, això, no, també, el dató. Una gran cansot també. La, la, la cuna de la civilització aquesta moderna que vivim. Sí. Vale, comemela. Al canneu. Comemela. Eh? Okay. De... Bueno, la següent cançó parla d'uns tios que últimament no estan de notícia. Fot una desena d'anys. Però, bueno, és el que hi ha. Nostàlgia? De tant en quan. Que diu que... Que agora? Les... les discoteques que ara quasi que ja estan restringides? no? No Reson. pensis, eh? encara n'hi ha, s'han Són... canviat, han canviat de... Ara es deuen pubs. Clubs, perdó, clubs. Ara es deuen clubs. Has guanyat. Pups, clubs, xiringuitos i altres llocs de camorra. Chillouts. Estèrio. Foni. Tá. Així es fan els, els, ja els programes, tu. Poig. Un minut vint per cançó. Oh, va, i... Això és el que tenen l'endacari, no mm, se'n pot acusar d'allargar-se en els temes. Gens. I ara toca la cançó de, dels herois de la classe obrera, els tius que ens han portat al camí de l'amarguda del treball. La classe obrera? I... Sí, sí, sí, ens han portat per allà, per de dos. Els herois. Els herois. El, els herois que s'hi queden el dia 1 de maig tirats el, al llit. Aquests, el estàs parlant d'aquests herois? El sindicat UAR. Els grocs eh? verticals. Sí, sí m'encanten els obrers perquè el dia de l'1 de, de maig treballen igual. Els que ens que a poble no hi ha justícia social. No hi haurà pau. No hi haurà pau. I la nostra lluita és el, contra els herois de la classe obrera contra. Estò el vine vi i me ven com tots. El, els que representa la cançó. M'anava 10 segons, però m'he adonat que només són 7 ah, clar, segons. Jo, no, quan, quan, 7, 7 i mig, com, 7 com. i mig he comptat. Ja no sé si amb segons o amb 7 segons i mig, 7 minuts i mig. Eh, no pot ser, amb l'endacaris no pot ser, 7 i mig. No, no, 7 i mig. 7 minuts i mig? Són una No són dos discos, quasi ve. ja. No, en tenen un de 13, que és, el podran cortar la droga, però no a la primavera. Són Això 13... un disco o una cançó? Disco, disco. Un disco de 13, 13 minuts? 13 minuts. Són 15 cançons i té intro i outro. Què et o sigui, sembla? 13. Bueno, sí, sí, sí. Segur que la intro i l'outro són més llargues que són les cançons normals. Són boníssimes. Bueno, jo posaria tot, però... Posaria és un, el és un que els truca i es queixa perquè no el, no, el, els ha trucat per contractar i no, i no li donen contesta i veu que se ha subit molt a la cabeza i no és a la mierda, els hi diu de tot, saps? I llavors al final li dediquen una cançó que esto es lenta carísimo. Lenta carísimo, eh? Lenta carísimo. És una falta de respeto del copón. No, no, <laughs> Bueno, pues seguim amb, amb un detector de gilipolleces un trasto que jo l'altre dia el tenia la butxaca Ah, recomanat sí. per en... En qui? Camarada en Carnaca El quin? El, el detector? Sí, qui, clar, qui, qui avui el no recomana? podem posar però... Ah, és el, el disco, és el primer l'Homònim si Ens ha costat sí. trobar el nom del disco que no veus sí, tu Doncs no, ja, pues va, tu, detector de nissos yeah. <laughs> Que tu. Però em ve tot de, de, oh, ja del Nisprima i, i les notícies, jo abans era un tio molt... Més normal, més decent. Molt més estàs decent. Estàs culpant d'algú? No, la... no seria el moment, estem en directe aquí no a Ràdio si Pinsenia. Si, no sé si culpar o donar-te les gràcies, però... 90.6 de l'FM... Sí, sí, i a Ràdio Pinsenia.cat. També... Eh? I us donaria el número de telèfon, però potser ens putegeu una mica ara mateix. 821 no. no, però a quina hora passem, Joan, ara? Uh, són les 23.14, tocades. Les 23.14 d'aquest dilluns, 15, eh? És festiu per tot Déu, estem de sí, guàrdia. Sí, la mare de Déu d'agost, gos, nen, la mare de Jesucrita, escolta, això s'ha de celebrar. Avui els he dit amb uns, amb uns musulmans. I vosaltres sabeu que celebrem avui perquè hauríeu de tancar. Igual que per Nadal, per Semana Santa, hauríeu de tancar i fer-vos fons. La Mare fons. Déu d'Agost. Uh, mare Déu. Qui és aquest? Qui l'ha convidat amb aquest? Tons, set. Ja és fosc. Bueno, seguim amb els lindacaris. Aquest especial directe monogràfic de lindacaris avui, aquest dilluns, 15 d'agost. Monolit. Monolit. Monolit de lindacaris. Ja que ens toca. Ara, ara, ens... ara ve un, un que ens defineix, ens defineix bastant, Nisso. Sí, a, a tu. I a tu. Se habla espanyol, mirad no. el disco. Es, es, es, es Drogo Propulsado. Exactament, no m'atrevia a dir-ho. Drogo Sabia... Propulsado. No hi ha com tenir amics. Eh? eh? Sí, sí, perquè... I fol de lluma. Vinga, va. Espera que es carrega. ha sigut, ara mateix acabo de flipar. No l'havies sentit, eh? Si no pares, eh, si no frenes, no hauràs, no complies els 40. que jo vaig frenar just als 40. Sí, eh? Sense, saber, de sense saber... Ara en parlàvem amb el, el, el, primer amb el doctor Araitz, que estaven fent cultura, perquè has dit que no havies escoltat gaire no, el ventacari. No, no, i, fent, sí, sí. I, o sigui, És com la primera enmienda, eh? De sí, sí. la Constitució. Sí, sí. No, no, jo... Vestia. Primero para antes de les 40. No complies els 40. Pisa el freno, Juan. Qual és la segona llei? Llegarà del 41. <ríe> va, seguim. Vinga. Fully for. Que diu que el cóctel Molotov al xibato del balcó. Això, l'últim. O... O... Encara és més curt que aquell disc que parlava de 13 minuts. Això és una cosa que han tret, que són 3 cançons i una, i, una, i una presentació. I una presentació, eh? Bueno, una... Les seves sensacions al Covid. Sí, la pandèmia i que és, va ser totes les reaccions socials i aquesta es diu Narco, Molotov, el Molotov al Xivato del Balcón. En Narcocarlinas. <ríe> Molta policia de balcó, vaja. Sí. Uh, Miedo a un planeta plano, es diu el disco, i, sí. i això. Oh, Vinga va, esperem que, esperem que es carregui, perquè això últimament... Va anar... de, quan la gent sortia a passejar coses, la peixera, el gos... Terraploni és molt inècric, no? Abril del 2020, toque de queda, no aguanto encerrado, no aguanto la cuarentena, si quieres ir a la calle hay que echarle imaginación, ya no queda ningún perro a la venta en Gualapó, salgo con el peluche, salgo con la pecera, los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras, extraterrestres me gritan desde el balcón, escucho sus aullidos desde la gasolinera, chotas y chivatos, wow. no me dejan pasear al gato, esta noche duerme caliente esta noche se celebra, un cóctel en su balcón. Potemolotov activa todo el balcón. Potemolotov activa todo el balcón. Potemolotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras Extraterrestres me gritan desde el balcón Escucho sus aullidos llamando a la madera Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato Esta noche duerme caliente un soplón Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón Bote el molotov del balcón Bote el molotov del balcón Bote el bolotón, señora Que solo llevo un cuarto de hora Morotop, activador de Morotop. No, portem, portem, 29 minuts, però bueno. Fa no, fa... Bueno, la seva cançó va aquests tecnològics. i es pensen que són els putos amos a partir de que tenen el poder tecnològic. No, no, el no. modo dios va de, de les metes de dos en dos. No, no, Miguel Bosé. Miguel Bosé, va. Sí. Si no teníem Rocap dels tremes, no? <laughs> Continuem el mateix discurs. Així és com fem les coses. Es es fem les coses no, no, el que he dit al començament també ho podia aplicar amb el Miguel Bosé, no? Bueno, és el mateix ja, discurs. Això. Sí, ja és el mateix, eh? a les ments que es pensen que són brillants i són enfuscades les òniques que saben dir lo que és el poble. Que fácil es meterse conmigo en el voce! Que fácil es meterse conmigo en el, el voce! Nadie te llama ya papito, nadie se acorda de voset Ya nadie te come el bambú, lo no sé, ya no cantas de tu gasturei Nadie te llama ya papito, nadie se acuerda de vos, eh? ya nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas en tu ganchurei. Dicen que estás crazy, que estás en la luna, dicen que perdiste la cordura, dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas. A mí me las sigues poniendo dura, a mí me las sigues poniendo dura. Abre la boca mía el vos, eh? tierra plana trágame y entre cerebro me alquiler Tierra plana trable Nadie te llama ya papito, nadie se acorra de vosé que eh? a nadie te come el bambú, lo sé, ya no cantas el turat today tu Nadie te llama ya papito, nadie se acorra de vosé que eh? a nadie te eh? come el bambú, lo sé, ya no cantas el turat today tu Dicen que estás crazy, que estás en la luna Dicen que perdiste la cordura Dicen que estás crazy cuando hablas de las vacunas A mi me la sigues poniendo dura A mi me la sigues poniendo dura Abre la boca mira el Bosé Tierra plana trágame Mientre y cerebro de Tierra plana trágame Tierra plana trágame Tierra plana trágame, Tierra plana, trágame. Tierra plana, trágame. Tierra plana a través, tierra plana a través, tierra plana a través, tierra plana a través, tierra plana a través. Un rap to day. Un bich d'Europa era això so la terra plana és com la teoria de la Terra vacía, no? Uh, bueno, sí, es va posar de moda el 1500. <laughs> <Tu> <laughs> perquè abans ja sabien que era rodona, però llavors van canviar, van dir, no? No, no. el primer és que van dir que era rodona, els van quedar al sí, foc. Sí. Jordana Brun? No. El Galileo Galilei? El, el, el, el polonès, aquell? Negar. No, home, no. Ho va negar. Si el va dir que era un Hom aclapar el clamaven, vol no sé favor de acostar-te al micro, xaval. Gran d'això és es va, ca... es va... Eh? Eh? I ara què? ara on nen a diós, filatris bueno, en la matriç. Sutl pues, ja, els... el camell, Julés, Sutl és el dromedàrio. Si vols na amb els déus aniràs moment. Festa deu. Bota, Festa... teus. Festa àcrata Ateu. <rí> A tot ni llista ja de pas. De les múltiples branques en contra de lu que un ditemposen, o que pensis Pensar per tu lliure. Madre de quan, quan carregui, clar. Nosaltres què? e m e Aquesta és la de modo odiosa, que també la recomanem. Modiosa. No les podem posar totes, però eh, també està, està amb el catacle el catacle. catacle de l'Endacaris. Aquest... Anem amb una dedicada als nostres amics. Els que venen, els que venen. venen. I, els que venen no... I els que no venen, venen. Però voldrien vindre, vindre. Fills eh, de, eh, de puto. Però... Hijos de Buda, als deplorables. Vienen que vienen. que vienen. que vienen I... Sí, ja, ja, podem. Yes. Vienen que vienen. Pues oh, venga va. Fill de Filoputu. ¿Quién? ¿Quién? ¡Que pues no han llamado, eh? puta! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, viene! ¡Hijos de puta! <futx2> ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! <futx2> ¡Que viene, que viene! <futx2> ¡Hijos de puta! <futx2> <futx2> Això és un tema com Déu mana. I quan ven els hijos de puta... Endevina <futx2> què compren? Endevina què, què hem de comprar... S'han apujat el preu... I hauríem de ruixar i... En amb... contagotes. Pipí. No. <ríe> <ríe> amb mansalba. <ríe> amb mansalba. Arraig fet. Arraig <ríe> fet. Amb <ríe> <En> plom. <ríe> Aquests que fumiguen. Eh? <ríe> gasolina, nen, gasolina. <ríe> y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar... Y las ganas de armarla, con el precio del barril no llenamos las garrafas Escuchando los 40 he encontrado la respuesta Te regalan gasolina, patrocina la revuelta Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina Si tú pones las ganas, ellos te ponen gasolina si ellos tienen el dinero nosotros tenemos gasolina si tú me pides puedo yo te dar de gasolina gasolina gasolina gasolina ser, tio. A Marazulina, vas cap al Sina i al Sina aquí. La gasolina és, és el cosa fina, tio. Important. Sí, els centres comercials tenen gasolinera, que ens lliga molt, eh, molt ben trobat, sí, Carnaca, sí, et felicito. Ja, et felicito, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, ens anem del centre comercial, ni espierdes es ni dretes. Les ha més bé avui que tots els 100 programes que portes, nen. Aquesta t'ha quedat quadrada, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Doncs això... Que els, tinc, els tinc així, també. Com bombes de mà. Quadrats. Quadrats. Tu no ets d'esquerdes ni de dereixes. No, jo soc d'esquerdes. De centre jo comercial. Sí, sí. Tinc una aquí que fa que la noto. Vas amb sapatilles. Soc de l'exagon comercial. Ai. Va, una ola del capitalisme. I els sequassos que el sostenten. Izquierda! Funtores d'izquierda! Regresa! Tampoco desigua! en casa te has cambiado ya no vives en el acosado que has ido a vivir al centro comercial Anormal, anormal, al centro comercial y ahora tienes jeta de tarjeta eres un ente autosuficiente en pijama y por el centro comercial tienes el centro comercial el centro comercial el centro comercial, ¿El centro comercial? Todo comercial, tres comercial, tres comercial. Oh, oh, oh. Tienes las neuronas caducadas. Tus bizcochos están en las rebajas. ¿Vieres la viendo unas pas caducadas de yogur? Ya toca un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes que de en esta pesada. El autosuficiente en pijama y tamadillas por el Centro Comercial y eres del Centro Comercial, el Centro Comercial, el Centro Comercial oh, oh, oh, oh. Centro Comercial, del Centro Comercial del centro comercial, del centro comercial normal. L'altre dia vaig ah, descobrir... Vas un centre comercial, no? Sí, bueno, a part. L'altre dia vaig descobrir, perquè sempre em faig mal a la, a la banda esquerra del cos. Bola. Perquè així s'hi <ríe> per, sou la dreta lliure. Per aixecar-la, Per aixecar, eh, per aixecar i saludar. <ríe> per descompensar, estàs Pensa, descompensat. Que ens per molt menys, eh? Sóc tant d'esquerres que... m'haig de treure alguna cosa, no?, d'aquesta banda. Sí que se't veu caminar mm -hmm. tard, sí. L'altre dia ha que a saludar com els reis anglesos. <ríe> Així. Així. I t'ha servit de res, o no? Eh? No, vaig comparar el canvi d'idioma entre l'espanyol i el d'anglès. El imbècil i el gilipolles. Molt bé, Joan, molt bé, molt bé. aquesta dissertació sobre saluts reials. Exacte. Aquí, doncs... en directe, a Ràdio Pincenia. Hem anat al centre comercial. Aquí... Sí. Els tres programes de música de la casa, junts. L'homenatge als l'endacaris. Ah, em pensava que era el Carles Sabater. Perquè pensen que estan sols i no estan sols. Nosaltres estem aquí per ells, també. Per encardar de tot de tot i de, i de tothom. I és el millor que podem parir les nostres putes vides. Vinga, va. va. Quines paraules més sàvies. Boig. Ara, el següent, on anem? On anem? Doctor, a l'últim de sort. A l'últim de sort. A que queda viu de sort. No serà de la loteria, el tonto aquell. No? A el... l'últim de sort és... No hi ha últims de sort, sempre hi haurà molts més de sort. Tots som sort. No, exacte. Última res sort. más vacaciones, esperas ponte algo, próximo atentado. En el último resorte te llegará la muerte, volverás forenos y pero con los pies por delante. Un ribol de son matandules asfixiarás. Te va vacaciones, esperas bronceado al próximo atentado, en el último resort, te llegará la muerte volverás por héroes y pelo con los pies por delante, último resort vacaciones africanas, debajo del asiento el chaleco antibalas último resort último resort último resort último resort vacaciones en África, silva las balas del galásnico crema de sol o chaleco antibalas playa o flomo en el último resort, vacaciones en Àfrica. silbo en las del galásnico, crema de sol o sale con antibalas, la ya o plomo en el último resort. Último resort! Último resort. Nos podran cortar la droga, pero jamás la primavera. Què passa? Sí, sí. Que ens quedan dos. Venga. Sí, ens queda el que abans dèieu que vosaltres ho fet. Ja, sí, eh... exacte. No tenies una història per explicar? Tant xerrat, tan xerrat? Tanta poc et feia? Nunca eh? més voler aplaudir en un avion, cabron, o sí? Bueno, depèn de qui, depèn el pilot, de... a la safata o <ríe> el tio que va al mig del passillo. També. No, no, gent aplaudeix quan s'aterrissa. Eh? Eh? Per allà a les Canàries hi ha una illa tan petita amb, un, amb una pista d'aterratge tan petita que aplaudeixen sempre. És com a Gibraltar, també. No, han, de, han de tallar aplaudes. la carretera. <ríe> Hi ha una carretera i una pista d'aterratge i es creuen. I quan arriba un avió, tallen la, el, el tràfic. No sé què hi fa ni la carretera ni la pista d'aterratge, amb no, una milla no. tan petita. En ingles de romà ja Jo, jo que sé, un heliport amb helicòpter. El, un aparcament d'elefants. Ah, Parcaigudes. Bògare o cantare o... Nunca más. Nunca más. Cantare nunca más no ah. oh, volare <laughs> oh, oh, cantare no, devo dire <laughs> soportar Es que toques las palmas al aterrizar Si no me muestras un poco de respeto Tendré que dentro de todo jepeto En clase business o en clase terrorista Todos aplauden cuando toca la pista De carencia moral en Occidente Nos no lo dice lo que aplaude la gente Lo que no voy a poder soportar Es que toques las palmas al aterrizar ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Te dejo fumar y te dejo roncar Te dejo que me compas las dos orejas y rabo Te dejo que me cuentes tus vacaciones en Vietnam Ahora mismo vuelvo que me voy al lavabo Lo que no voy a poder soportar Es que toques las palmas al aterrizar Si no me muestras un poco de respeto Tendré que aplaudirte en todo respeto. Hemos puesto en cada avión Por si alguno no se entera Un oro con su tablástico Aterro, como pueda Ahora quién es el guapo, la guapa que aplaude Nunca más volverás a aplaudir en un avión Cabrón, cabrón Nunca más volverás a aplaudir en un avión Cabrón, cabrón Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón. Nunca más volverás a aplaudir en un avión, cabrón, cabrón, cabrón. Jo ja tinc un dubte. I ja ara ve la mana dels ous. Als... Un moment, un moment, moment, moment. moment ja que té un dubte, que té el És el cabrón que no tornarà a aplaudir, o no tornaràs a aplaudir, a un avió en cabrón. Un avió en cabrón? No, un avió en cabrón. Es per tu, cabró, és per tu. El no m'aplaudeixi. El cabró és per, tu, és ah, és per mi, no és per l'aviò. l'acte d'haver aterrat a la pista. o. Vale, vale. en el geto, si diu, clau, eh, si va tot al torno bus, cabró. Tot, tot, no eh. Sí, no. Tremallar gaire avor. Tema acabàn, eh. Ara toca, ja, que toca carnac, ja, ja ous, toca eh? ous. Oh, sí, El francisc to gros, eh. Sí. Sí. I, que que toca la mare dels ous o que sí. la mare toca els ous? El garrer de no, la truja. Que vindrà, que vindrà serveis socials a treure'm, no sé, el gerani. Oh. Ja vam venir l'altre dia. El garrer de la truja, Els ous de la gallina... Yeah. L'ous de la, la, la, la gallina... Què opines? Del labor de la gallina? <fut> és bueno. una cosa similar, eh? Que passa, és una tria, no saps què es va ser primer... Fem l última, fem l'última i ja ens allargarem. No sé. Tenim permisos? Tenim dues hores, eh? Estem una hora, aquí en directe a Radio Pincenia. Ara portem 52 minuts, 51. Ja... Portem 52, eh? Va, tirem aquesta i llavors si de cas tirant, o què? Vinga, va. Gau passa o Jo després meig i col·laborarà. va. Quan carreguis... ¡Que fuera primero! Que... Cuestión, no querer ir pa casa o no poderte dormir. Ha no pasado speed. Esa es la cuestión, no tengo sueño. ¿Qué puede primero? La no pasa, no pasa. ¿Qué vino después? El speed, el speed. ¿Qué puede primero? El speed, el speed. ¿Qué vino después? No pasa, no pasa, no pasa. Ha es no pa no no pasado speed. Esa es la cuestión, no tengo sueño. No passa? Spe! No passa Spe No passa Spe No passa l'espit No passar l'espit T passat l'espit T passat l'espit T passat l'espit T passat l'espit passat l'espit No passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa bueno, gràcies per escoltar aquest ni soca de grups. No, no, hem decidit que en fem el bon altre.. Ah, en Bueno, pues, abans abans de que tornem a despedir-nos sense despedir-nos, gràcies per escoltar una vegada més. Sí, eh, igualment, vinceria, sí. gràcies, és, és, és, és educat estar bé. Gra gràcies, Ana. És molt greucios, més que tu. No, deu man sí. podem dedicar una caofaneca. Caofaneca? Sí. Poix que els joves va so panda, és, és com a seria a ser com el Cobi de Barcelona 92, però però en saps? Allò eh, és la les referències el licono eso. Eh sí. El Cobionki, saps? <ríe> com els Falko el Youngky. Sí, sí. <ríe> Se montava més sincera l'altra Aquesta que <ríe> el Cobionki i ens ha ja no sap... <ríe> Veinga va, o sapanda, so què collons? Moltes gràcies per escoltar. Anava a dir de grups, no, mare, no? <ríe> <ríe> Moltes gràcies. Uuuh. Uuuh. Sempre t'hi vas cap a casa, eh? Un dia que som tres aquí, tota la quadranya. No? Una Va. altra cançó, demana. Al una altra cançó, Aigua, una cançó. Que donem posada. Cor a Espanya. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Cor a Espanya. Los mundiales, me da igual. Ah. Va bé aquesta, o vols una altra? Boig. És bon, eh, Gora Espanya. Boig. De què va, de què va? Va d'un país... Un país, <ríe> un invent, país ocupant. Invent, un inventat. Un... Se'n van inventar fa uns anys i ens l'estem menjant amb patates. Bé, bueno, vinga, va, Gora Espanya. O el que sigui. quan ho diuen ells, molt bé, però quan ho diem nosaltres... Eh? Diu qui? Imagina que diem aquí Gora Espanya. I Gol! <ríe> bueno, clar, això depèn d'on tinguis això ho Gora i puta Espanya. <ríe> És una dicotomia que tenim aquí, ara, sí? Uh, jo estava pensant Gora. en una cançó. Lloximer. <ríe> Lloximer. <ríe> Gora Espanyol, no té per què ser-ho, eh? Uh, no. No, no, disparar-me. Sí, sí, és una cançó que no és ben bé de cap discosseu, és una col·laboració amb El Calero, El Adena, amb Lendacaris, Muertos, Boxing Box. In in box. box. I, i ja està, no? Sí, sí, i és de "Sin sí, al cielo". El cielo... Como, como Com els que corren els crepolines que corren a aquestes hores, doncs. I aquí ens esperem, no? Am això. Tumanes. Bot. Bot. Jo això vol dir gaon. Eso significa... Y tapa't. Buenas noches y tapa't. Y hasta otra. Y salud. Y disparame. Buenas noches y muchas gracias. Y... Que Dios maldiga mi suerte más allá de la muerte. Yo nunca descansaré en paz Que lo que diga la gente pa' mí no es importante Mis penas gritan libertad Y si hablamos de drogas, quiero cogerlas todas Tengo las alas rotas, dame para volar Si soy mala persona, el mundo que se joda Tengo el corazón a pedazos, que me lo va a arreglar? Hoy no voy con mis drogas prefiero estar a solas Tirado y colocado en cualquier puto bar Ya sé que no perdonas, tú saca la pistola Nena, no tengas miedo, me puedes disparar Nena, dispárame Sabes de sobra que mi vida está bajo tus pies Sabes de sobra que la vida no me trata bien Pa' que me vengas con las mismas historias de ayer Con la miel los labios y con el rostro serio Camino por el barrio más solo que ebrio Entre problemas varios y drogas de diseño Veo pasar los años pero no un remedio Y no sé lo que me pasa, pero todo me pesa No sé si dar un tiro a mi nariz o a mi cabeza Será mi mala raza o tus besos de fresa Está mi abuela en casa, la pobrecica me reza Ella me reza Y tú disparándome Ella me reza Y tú disparándome Y tú disparándome, nena tú disparadme, nena tú dispara disparadme, dispara disparadme. Y si hablamos de drogas, quiero cogerlas todas, tengo las alas rotas, dame para volar. Si soy mala persona, el mundo que se joda, tengo el cor a pedazos, que me lo va a arreglar? Hoy no voy con mis brogas, prefiero estar a solas. la pistola Nena, no tengas miedo, me puede disparar